karantänpodd, avsnitt 6. Vi har i coronapandemins spår startat något som vi kallar för karantänpodden. Vi tar upp ämnen och intervjuar människor som kan få oss att förstå vad som händer och förhoppningsvis ge vänstern verktyg för att formulera krav och lösningar för tiden som kommer följa efter coronakrisen. Jag heter Anna Herdy och är chefredaktör för Flamman. Och Idag har jag med mig Lars Anland, ekonomhistoriker och journalist och just nu verksam vid Stockholms universitet. Hej Lars, du får den obligatoriska frågan, är du symptomfri? Jag är symptomfri. Härligt. Yeah. Mm. Känns det, det känns bra i tid av när man bor i Stockholm. och så. Det verkar som att det är många som är sjuka här. Ja... Eh... Absolut, det, gör det Samtidigt så känns det som att det vore bra att ha den där, haft, haft corona så att man <laughs> är immun så, man så liksom att man kan börja börja göra saker. Ja, jag är helt enig. Ja, precis. Jag är väldigt trött på den här karantänen redan. Eh, ja. Vi får se. Hoppas den inte sträcker sig längre än fram till maj någonting. Det är mm. bara hoppas. Ja, jag tänkte att, eller jag frågade dig om du ville vara med i den här podden i förra veckan då du skrev en debattartikel idén med rubriken Förvånande att regeringen bara löser näringslivets kris. Jag gissar att det kanske var ja. den som satte den rubriken. Men ja. eh, du beskriver i alla fall i den hur sjukvården och det gemensamma bara får någon bråkdel av det som regeringen och Riksbanken nu tillgängliggör för företagen. Kan du beskriva ja. lite varför det är dåligt? Alltså egentligen så borde ju sjukvården och hela offentliga sektorn ha haft betydligt mer pengar under lång tid. Mm. Men det blir ju särskilt tydligt vilka prioriteringar man gör nu. Mm. Jag menar, jag tycker att det är helt i sin ordning att man stödjer näringslivet i den här tiden. Mm. Det är helt, helt i sin ordning. Uh, och de proportionerna, alltså de, de mängder också är helt rimligt. Mm. Uh, men jag tror inte att de här pengarna som man nu har, de här 15 miljarderna extra som de har gett, ska ge till kommunerna, förutom de som har avancerats tidigare, mm. att det räcker. Uh, det, det är, sen är det ytterligare några miljarder som ska gå till extraordinära kostnader och sånt mm. där för corona. Och så. Men, men det är liksom... Alltså skattebortfallet. Jag såg på Konjunkturinstitutet hade reviderat ner sin prognos för skatteintäkter mm. från december till april. Och bara där är ett tapp på 18 miljarder. Mm. Mm. Hur uh, täcker det inte ens upp för det skattebortfallet som man kommer förmodligen, för. mm. förmodligen inte. Mm. Och, ja, vill du berätta lite mer om? För du skriver också i den här. Um, Eh, artikeln, mycket förtjänstfullt eh, hur varför det är just rätt att eh, satsa på det gemensamma och på välfärden i en tid av kris. Vill du berätta lite mer om det? Ja, det uppenbara är ju såklart att vården behöver väldigt mycket resurser just nu mm. i det här läget och kommer förmodligen behöva under lång tid på grund av just coronakrisen eftersom det inte kommer gå över mm. en, en vändning och sånt Förmodligen kommer det att komma tillbaka i olika vågor och sådär. Men sen är det ju andra anledningar. Det finns ju en, en demografisk aspekt. Liksom att det, folk blir allt äldre och vård och omsorg behöver mer resurser av den anledningen. Mm. Och det, är ju, det kan ju upplevas som ett problem av vissa. Men det, det bör liksom, den offentliga sektorn bör bli större i relation till bnp det har varit eh, av den anledningen, men även av andra anledningar. Eh, man kan ju se att när industrin försvinner som arbetsgivare på grund av automatisering och globalisering så behöver ju tjänstesektorerna växa. Eh, det privata tjänstesektorn har inte lyckats fylla det tomrummet som har blivit när, när på grund av strukturomvandlingen. Mm. Eh, inte på ett bra sätt i alla fall. I, vad som är, vad har hänt ju istället att man har fått eh, en låglönesektor som har vuxit över hela västvärlden. Mm. Eh, och dessutom har man ju också högre arbetslöshet än vad man hade under liksom, välfärdsstatens glansdagar. Mm. Eh, så att det är egentligen när, när den offentliga sektorn började att stagnera kring 1980. Det är ungefär då som man också ser att den här låglönesektorn växer. Mm. Och att eh, arbetslösheten också är hög överallt. Mm. Hur kommer det sig att låglönesektorn växer? Är det för att mm, fler människor kan ha hjälp i hemmet? eller, eller liksom, Vilka olika anledningar finns det till att tjänstesektorn växer då? Ja, folk måste ju ha ett jobb. Liksom. Mm. Och det ser väl lite olika ut i olika länder. Men eh, jag tänker att det det växer inom handeln och inom restauranger och, och olika näringar men även ja, allt från stödtjänster till call centers liksom. det finns ju mängder av olika men det viktiga är ju liksom att det har inte lyckats fylla det gapet som mm. har skapats i strukturomvandlingen för mm. det alltså vinstandelarna har ju stigit inom ekonomier sen ungefär 1980, mm. vinstandelen av av inkomsterna på bekostnad av lönarnas andel. Um, och det finns ju olika anledningar till det, men en viktig sak som jag har kommit fram till i min forskning det är att det krävs en offentlig sektor, alltså det krävs att staten garanterar full sysselsättning mm. och skapa jobb mm. uh, när de försvinner i strukturomvandlingen. Mm. Uh, för annars så står vi med en, med en arbetskraft som är desperat efter jobb och därför kan ta jobb till betydligt lägre löner också. Alltså om, om man ja, tänker på varför det, varför det då är så att tjänstesektorn har vuxit fram i den meningen är ju för att människor behöver ett jobb och helt plötsligt så finns det för företagen som alltid vill ha billig arbetskraft möjlighet att ta in den billiga arbetskraften för att den finns. Ska man ja det? precis, man kan se så, och sen är det ju så också att när då industrin blir mer produktiv, alltså produktiviteten mm. går upp mm. så, så skapar det dels bättre produkter men det, det skapar också en effektivisering i den med att det behövs färre personer mm. och då bör ju egentligen det också leda till billigare produkter eftersom det kostar mindre mm. att producera de här sakerna mm. Men vad som har hänt är att en större del av de här produktivitetsvinsterna har då tillfallit istället kapitalägare mm. på grund av att de har kunnat omlokalisera produktionen väldigt snabbt och att man har kunnat automatisera vilket har gjort att de har fått ett bättre förhandlingsläge mot, gentemot löntagare men även gentemot konsumenter mm. så att de har kunnat hålla liksom uppe prisnivåer som har gjort att de har fått högre vinster istället. Mm. Mm. Relativt sett. Mm. Men, men en del av, av produktivitetsvinsten går också ut i form av att det blir lägre priser på produkter. Mm. Och det gör det också att, att konsumenterna kan konsumera av mer av tjänster. Mm. Ja, precis, man, man behöver inte lägga lika mycket pengar på produkterna, alltså får man mer pengar över i plånboken. Ja, precis, och då kan man gå på restaurang oftare, mm. man kan gå på bio, man kan. Och, och resa och så vidare. och så vidare Man kan ha städer som ju... Ja, men precis, det mm. kan hända en massa saker. Men, men eh, på grund av olika saker, så har ju du alltså, mer av pengarna gått till kapitalägare snarare mm. än, än det här. Då. Så. Mm. Um, du beskriver också hur, hur i den här artikeln hur. Hur lönenivåerna har påverkats positivt när, eller inte lika dåligt i alla fall, i, i, när man också håller lönenivåerna uppe i offentlig sektor. Ska man förstå det så? Ja, men precis. Eftersom, eftersom då, då alltid, alltså om man har sett till att det finns jobb i den offentliga sektorn här till som är mm. välbetalade, då, mm. då gör det också att den som Kanske fundera på att ta ett jobb inom den privata sektorn och som kanske väger, liksom ska jag bli sjuksköterska eller ska jag börja jobba inom restaurangbranschen. Mm. Liksom, när man blir utexaminerad. Det är ofta kvinnor som står, kanske inte för den situationen, för det är ofta kvinnor som jobbar inom offentlig sektorn. Mm. Då kan ju de också begära en högre lön av den här restaurangägaren kanske. Mm. Förhållandevis man, eftersom det också finns jobb på annat håll. Och, och, Mm. Men, men det är framförallt också, det har ju också gett fackföreningarna en ökad styrka att kunna förhandla till sig vettiga löner. Så att, så um, det har bidragit så. att det finns någonstans i samhället kvar där, man, där det fortfarande, där lönen, alltså för det är det som är lite svårt för mig att förstå. För att offentlig sektor, de är ju, det är ju inte så att man har särskilt bra lön. Som sjuksköterska eller som modersköterska som barnskötare, eller som eller Nej, det är sant. Men det är ju som det ser ut idag. Mm. Uh, um, jag kan inte säga att jag har en färsk uppdatering av exakta löneläget mm. hur det såg ut kanske på, på 60-70-talen. så mm. uh, Men lönespridningen var ju mindre då. Vi mm. hade ju en solidarisk lönepolitik vilket mm. gjorde att de, att man såg till att det var väl, alltså relativt välbetalda jobb inom offentliga sektorn. Eller överhuvudtaget överallt egentligen. så att mm. de, där det var väldigt höga vinster till exempel inom industrin. Där hade man sedan liksom relativt lägre löner. Vilket gjorde att produktiva bolag, företag, exportföretag till exempel kunde också få väldigt höga vinster medan de som var improduktiva in, eller inte hade hög produktivitet slog, slogs ut ganska snabbt. Mm. Så det här bidrog också till att själva, själva strukturomvandlingen inom industrin blev snabbare. Man fick högre produktivitets eh, vilket ja, gynnade tillväxten i ekonomin mm. eh, men samtidigt som man också hade solidariska löner så att man hade bra betalt inom alla områden, alla alla branscher i Sverige mm. Precis och det är det som ja, men Man måste se det i det Historiska perspektivet för att förstå hur, På vilket sätt det också har hjälpt fackföreningen För det blir liksom lite Det kanske är för att jag är en sån här radikalist Panna Men det blir liksom lite deppigt Att tänka på att folks trygga jobb och bra löner Inte är Ett resultat av enbart liksom Facklig kamp Men det Å andra sidan, det har ju bidragit till att facken har en betydligt bättre position. Det är så man måste se det. I ja, precis. Jag tror att precis, jag menar, jag tror arbetarrörelsen man måste, det har ju funnits ett samarbete mm. ändå mellan den fackliga och den politiska mm. grenen, mm. så alltså, alltså arbetarrörelsen. Mm. Och, men, men hade man inte haft en politik för full sysselsättning mm. från, från politiskt håll då hade det varit väldigt svårt för fackföreningen att behålla sin styrka. Mm. Mm. Därför då hade det alltid kunnat finnas liksom, en reservvarmning av arbetslösa mm. som arbetsgivarna kan ta till. Okay. Och eh, man hade mm. också kunnat liksom, eh, om fackföreningarna hade liksom, be begärt och lyckats få igenom väldigt höga löneökningar. Mm. Då, hade kanske, då hade förmodligen då eh, exportindustrin eller industrin överhuvudtaget, hade de kunnat eh, automatisera eller utlokalisera sin verksamhet. och Då hade det blivit teknologisk arbetslöshet av den anledningen och då hade mm du hade facket ändå hamnat där att, att man hade liksom haft en svår förhandlingsposition ändå. Mm. Eh, det tredje som jag tänkte fråga dig om din artikel. För det är någonting som, alltså det här är egentligen inget nytt om hur man kan se på hur välfärden bidrar och är produktiv och bidrar till BNP om man säger. Men det är ju, som du också skriver i artikeln, finns det någon slags eh, över överbyggnad som handlar om eller liksom någon slags överideologi som är att den tärande offentliga sektorn och den närande privata sektorn eh, och du menar att det är liksom en, en falsk bild kan du förklara det lite grann för någon som, som inte ja. fattar Absolut, jag tror att det är jätteviktigt jätteviktig jag har märkt att det är en, det är en, en föreställning som många går, går omkring med och mm. det är väldigt sorgligt för mm. att det är ju helt uppåt väggarna mm. Och det är någonting som Centerpartiet som och andra partier liksom helt omotsagda kan stå häva ur sig mm. att Det är inom företagen som jobben skapas. Mm. Liksom. Och, och ingen ifrågasätter kan... det ens. Ingen säger sådär. Vi måste rädda företagen för de skapar jobb. Och det är, in, det är, ingen, ja. det är tyst. Liksom. Ingen säger någonting. Ja. Mm. Nej, det är jättekonstigt. Mm. Det spelar ingen roll varifrån. Alltså, saker och ting kostar ju. Mm. Om man åker... Åker taxi eller går på restaurang så får man ta fram pengar i plånboken och betala för det. Och om man, om man ska ha sjukvårdstjänster eller går, barnen går i skolan och så, vidare, så betalar man via det, det, för det också. Mm. Och det gör man via skatten. Mm. Man hade kunnat göra det genom privata avgifter. Mm. Men, men man väljer att göra det solidariskt via skatten så att mm. man har liksom mer lika förutsättningar i samhället men menar, det är ju utgifter som utgifter det spelar ingen roll mm. och det är ju utifrån det, är ju, det känns som att det är väldigt få som liksom har, har den bilden i svensk politik idag vad skulle du säga ja. delar liksom Magdalena Andersson din bild av det här med närande och härrande att det är en falsk motsättning det Vad vet du? jag inte. Jag hoppas Jag, hoppas att, nej, jag kan faktiskt inte spekulera det. Jag har ingen aning. Men alltså, jag, har inte, jag har inte sett de här argumenten komma upp ifrån, från hennes sida nej. i för sig. Eller från någon annan sida. Politiskt egentligen. Mm. Uh, så att... Så att uh, nej, men det, det måste man ändå är ge. Så. Det måste man ändå ge henne. Att det, är inget, det är inte så... Men de säger heller inte emot. Och de nej, säger precis. ju ändå liksom att företagen... Ja, skapa jobb. Och det gör ju företagen. Så jag menar, det är ju inte, inte så. Det är inte ljug, liksom. Men det är inte Nej, företagen precis. som enbart skapar jobb. Nej, precis. Men jag tror också att det är kanske att man tänker sig att... att alltså, det, det finns ju en aspekt att, att exporten som mm. vi har... Mm. Den måste betala för importen. Annars går vi med, med underskott mm. i, i relation... I utrikeshandeln, mm. eh, Så det är klart att där måste man ha en, en tillräcklig export... Mm. Det, det måste man ha. Mm. Men nu har vi ju haft enorma överskott just i, i bytesbalansen. Alltså mm. I utrikeshandeln då, då. Och det har vi haft i 25-30 år. Och det är enorma summor. Jag tror att det, det är över 150 miljarder kronor om året. Mm. I 25-30 års tid. Det är otroliga summor. Mm. Mm. Man har gått med överskott alltså. Som egentligen. Och, och vad har de pengarna tagit vägen? Om man liksom sätter sig har, och på det. De har, runnit, de har ju runnit ut ur landet. De har ju mm. investerats ut i utlandet. Mm. Det, det är ju fordringar som Sverige har på andra länder. Så att mm. andra länder ligger ju i skuld i förhållande till Sverige. Mm. Det här är ju ett problem som man ofta pratar om när det gäller Tyskland. Mm. Att Tyskland har stora överskott. så att de, alltså de motsvarar de underskott som Europa haft, mm. alltså Syd-Europa har haft. Mm. Så att tyskarna har varit med och skapat... Eh, Eurokrisen i Sydeuropa mm. på grund av det mm. men Sverige är också medskyldigt till, till det mm. och, och det är samma sak med USA man hade jättestora underskott eh, inför finanskrisen på grund av att flera länder hade, hade överskott i, i handelsbalansen mm. och det, Sverige är en av de skyldiga. Liksom. Mm. Sverige, Kina och Tyskland är de som konkurrerar ut resten av världen mm. alltså, tillsammans med några andra mm. länder Åh oh, fy fan Alltså jag kommer ihåg så väl under, eh, under Greklandskrisen. För jag var och bevakade valet då som kom. Eh, eller när, när vänsterpartiet eh, Syriza vann. Och eh, så här gjorde jag intervju med en massa olika folk och sådär. Om liksom hur det är billigare att importera typ eh, holländska tomater än att odla egna tomater i Grekland. Om man tänker så här, medelhavsklimat Det här är liksom... Det här är tomatens hemland. Så känns det så. Ja. Och sen så kommer det liksom lastbilar med nordeuropeiska grönsaker till mm. Grekland. Det är så... Det, det är sinnessjukt. Ja, men, det sant. Ja. ja, men... Ähm, Precis, och det är det här med bytesbalansen det här är ju det här är liksom hög nivå för mig att förstå, hänga med på vad det egentligen innebär, eller jag har ju liksom noll ekonomisk utbildning men eh, om bytesbalansen, om man tänker för tysk, nu läste jag en debattartikel i DI från en tysk journalist eh, som handlar om det här med att Italien kanske lämnar eller skulle kunna lämna EU, liksom på grund, alltså dels för att det pågår en massa debatt i Italien kring eh, framförallt Tyskland och vad Tyskland har gjort ja. med italiensk ekonomi. Eh, ja. Och det, det handlar väl också om det, hur man har konkurrerat ut. Han skriver någonstans i den här texten i DJ om hur eh, alla borde åka, inte nu då, men alla borde åka liksom, på landsvägarna i Grekland och titta på alla tyska fabriker som står... Liksom. Ja. Och nu står tomma dessutom. Ja. Eh, ja, det var en liten utvikning. Men, ja. men precis, export, ex, exporten har, Sverige har gjort ett enormt överskott. Och därför ja. så kanske det inte heller är särskilt gynnsamt att fördela massa extra pengar på de stora exportföretagen. Är det det du menar? Nej, precis. Ja. Nej, man borde satsa mycket mer på den inhemska ekonomin. Man borde förgång. Ett sätt är att öka alltså, den offentliga sektorn. Mm. Man vet ju att om, om man, alltså det är ett jätteffektivt sätt att öka frågan i landet är mm. att se till att den offentliga sektorn ökar. För där vet man att allting som staten som spenderar mm. det leder till konsumtion. Mm. Det leder till konsumtion av vettiga saker, mm. hållbara saker. Mm. Eh, hade man istället bara sänkt skatterna, då har ju folk liksom, istället kunnat spara pengar. pengarna. Då är efterfrågeffekten blir mycket mindre. Mm man sänker skatterna mm. och det är ju det som alltså, Alliansregeringen har gjort de har ju hållit på med, med, med jobbskatteavdraget. Mm. De pengarna, för väldigt mycket av de pengarna har ju gått rakt in i bostadsbubblan mm. istället. Mm. Man kan ju fråga äh, mäklare liksom att det, det är ju, när, när jobbskatteavdragen har kommit då har ju istället massa pengar gått in, då har ju bostadspriserna gått upp istället mm. och det, ju, det har ju inte gått till konsumtion av Nej. någonting egentligen. Vett. Du beskriver också i artikeln hur... Och det är väl på samma liksom tema hur byggbranschen till exempel och infrastruktursatsningar, det är ju en del av ekonomin som också liksom, eh, boostar eller liksom eh, vad ska man säga gynnar eh, tillväxten. Är det så ja. du mm. Ja, precis. Idag så... Eh... Kanske inte det är samma effekt av de sakerna som det har varit tidigare. Det, mm. det kan jag inte riktigt avgöra. Men under framförallt eh, 60-talet, men även mm. 50-talet, och 70-talet, mm. så var ju det, alltså, bygget av miljonprogrammen och alla de här förutcentrum och bostadsområden och så. Mm. Det var ju en, också tillsammans med utbyggnaden av offentliga sektorn, så, så var det viktig också mot då, just för att hålla både tillväxten igång. Men också hålla löneandelen uppe mm. för att det gav också full mm. Och nu i ett läge där vi då står med, nu var det väl 8% här, <coughs> arbetslöshet. Eh, vad de beskrev i måndags på Arbetsförmedlingens presskonferens. Eh, och vi, det lär ju nå liksom högre siffror än så. I ett läge då där vi har en massa eh, människor... Och en massa behov. Alltså om, barn, om barnunderhållet kunde bli statligt igen. Så skulle det finnas ja. otroligt mycket jobb för människor. som Förvisso behöver då en, en utbildning. Men det är också någonting som samhället kan liksom stå för. Det finns liksom många infrastrukturprojekt som borde dras igång. Och det finns ju framförallt en bostadsbrist som... Ja borde liksom täppas igen genom ja, att bygga mer. Absolut. Och det tror jag att staten och det offentliga måste ta liksom ett större ansvar för bostadssektorn. För vad som händer när vi går ner i en lågkonjunktur det är mm. att bostads, eller byggbolagen mm. de drar ju direkt ner på byggandet mm. istället. Mm. För att när det är precis tvärtom det behöver. Så, att, mm. så att stora satsningar på bostadsbyggande och på infrastruktur och absolut också en, en grön omställning så att energisystemet kan ställas om. Mm. Äh, är verkl, det är verkligen en historisk chans nu för att satsa på sådana saker. Så att, och det är också faktiskt, ska säga säga, någonting som Riksbanken tagit upp som en förklaring till de stora bytesbalansöverskotten vi har haft mot utlandet mm. är just det låga eh, bostadsbyggandet. Okej, okay, förklara hur det, förklara varför det. Ja, därför att de här pengarna som man har gjort då eh, inom exportindustrin eh, har, de har ju inte investerats i Sverige, men man hade kunnat ta det utrymmet i anspråk istället och mm. använda de pengarna till att eh, bygga bostäder helt enkelt. Mm. Eh, så. Mm. Vi var inne här innan på Magdalena Andersson eh, och liksom hennes syn på som kanske inte delar då Moderaternas syn eller liksom högerns syn på, på vad som är närande och tärande men som ju har en rätt destruktiv inställning till statsskulden eh, skulle jag säga. Håller du med mig ja. om det? Absolut. Ja. Vill, vill du förklara lite varför? Eh, ja, om... Varför den är destruktiv? Mm. Ja, hon brukar ju prata om att man bör spara i ladorna inför dåliga tider mm. och då får ju liksom hon, hon kan ju, hon kan ju säga det nu och säga, titta vad duktig jag har varit som jag har sparat så vidare. Men jag menar, det gör ju även Japan som har 250% statsskuld i förhållande mm. till BNP. Mm. Alla länder gör det, det spelar ingen roll vilken hur stor statsskuld man har. Man gör det ändå. Mm. Därför att man kan göra det. Mm. Eh, och i, i, jag menar... I krisläge precis som, som annars så kan man göra det. Mm. Och det finns flera anledningar till att man borde ha haft en högre statsskuld. Eh, rent, alltså för en, den som sparar till pensionen till exempel. Mm. Jag pratade med min pensionsrådgivare förra sommaren och jag ville lägga mina pengar i statspapper men det fanns inte. Mm. Jag var tvungen att lägga mina pengar antingen i räntefonder där det var bostadsobligationer mm. i botten, mm. eller utländska statspapper, mm. eller aktier. Mm. Och jag är inte särskilt sugen på någon mm. av de alternativen. Så Har jag det heller mycket, mycket heller lånat ut det till staten? Mm. Liksom, mm. I, som ett, som Och ett det går det inte. Nej, det är väldigt svårt att hitta sådana mm. fonder. Jag, mm. jag tror, men jag har försökt det verkligen. Mm. Mm. Men det är ett problem. Mm. Så, så att, dels av den anledningen så bör man ha åtminstone en. en konstant statsskuld ifrån mm. till BNP. Mm. Och om man ska ha en konstant statsskuld då måste också skulden öka i samma takt som BNP. Exakt, som, det betyder att skulden växer, måste öka. Det. Mm. Ja, det betyder att skulden måste öka kontinuerligt. Alltså. Mm. Så det är en anledning. Mm. Sen så finns det ju uppenbarligen väldigt stora resurser. Det finns ju massa hål att fylla. Mm. Bostadsbyggandet är en ett område som man kunde subventionera och, och Ja, så att du nämnde det med Banverket, mm. infrastruktur mm. Men sen också Vård, skola och mm. omsorg Har ju gått med, med ha varit kris länge mm. Nu är det många som tycker att man inte ska Satsa på liksom det som kallas för, för liksom Offentlig konsumtion Genom att skuldsätta sig Utan att man ska använda Framförallt till, till investeringar. Då. Mm. Men det beror ju på vad man ligger i konjunkturläget mm. och vad man uppfattar mm. som en kris också. Mm. Så att, det kanske ja. behövs både och framförallt just nu. När, när, eller är det det du menar? Både... Ja, men just nu, just nu är det ju, finns det ju ingen anledning att inte göra så att säga. Man bör ju mm. verkligen stimulera efterfrågan i ifrån mm. av konsumtion. Mm. Och då tycker jag att konsumtion av vårdskolomsorg är bättre än konsumtion av elektronik- eller mm, utrikesresor mm, till exempel. Mm. Så att det är en konjunkturnedgång- så absolut konsumtion också. Men även på sikt så, så bör man också planera i investeringar- och, och se till att statsskulden ökar av, av den anledningen. Mm. Och investeringar, då pratar man om- alltså investeringar i, i välfärden. Pratar vi då, för det är lite, jag måste bara bena ut det här- vad är konsumtion- eller liksom vad gynnar konsumtionen och vad, vad blir regelrätta investeringar? Är det att bygga fler äldreboenden? Är det att, eller vad är investeringar i, i, i liksom... Eh, och inte bara löpande ja, det, utgifter så att säga. Ja, ja precis. Investeringar är ju sånt som på något sätt ger någon typ av avkastning man säga, mm. på sikt. Mm. Så att om man, men, men det kan man ju även... Man skulle ju kunna inkludera skolan där till exempel. för mm. det är ju verkligen en, en investering mm. på sikt mm. som ger någon sorts samhällsnytta och mm. avkastning. På det och då sättet. kan det handla om att investera i att ha fler eh, lärare till exempel och inte lika stora barngrupper. Ja. För det borde ju ja, vara något som liksom är en investering i den meningen att utbildningen för de här barnen blir bättre. Ja. Om ja. det är nu det forskningen säger. Men jag, jag tror att mindre barngrupper i alla fall är en del av liksom, Absolut, ja, ja, men det är det Mm. Jo, men det, så är det mm. uh, så är det. Och liksom att ha bättre... Alltså det är ju helt uppenbart en sån sak som, som inte fungerar nu. Att ha bättre utbildning för personal till exempel. Att, in, att ha personal som är, har bättre villkor. Det borde ju också vara en investering i den meningen. Att det blir bättre vård. Ja, det blir ju en definitionsfråga. Mm. Så man vill diskutera vad som är investering och inte så. Men äh, jag tycker man kanske kan ha ett lite vidare begrepp. Det Det viktigaste när man, när man eldar på i efterfrågan, så att säga, mm. äh, och gör det genom statsbudgeten, mm. är att det är att inte inflationen sticker iväg. Mm. Mm. För att om man får, äh, man kan ju få en överhettning i ekonomin mm. om man skulle stimulera för mycket i efterfrågan. Mm. Mm. Men det är ju inte risk för, det har ju inte varit risk för det på länge. Vi Nej. har ju haft en, en inflation i Sverige som har legat både under det som är. I USA och det mm. nivån som har varit i euroområdet mm. Och det har ju liksom legat under Riksbankens mål om 2%. Vi har haft deflation flera gånger, vilket är ett väldigt skadligt. Mm. Det är liksom självskadebeteende. Alltså. Mm. Mm. Det är, det är jättefarligt tillstånd att ha, ha deflation. Mm. Då blir skulderna mer värda. Och då har vi en ännu större skuldbörda. Liksom. Mm. Um, hur... Hur skulle du säga att liksom, hushållens skuldsättning spelar in i, i allt det här? Är det någonting som du har tittat på? Nej? Jo, absolut. Mm. Det har jag kollat på. Mm. Eh, och eh, vad man kan se, det finns lite olika mekanismer. Dels mm. så när det blir en svag efterfrågan i ekonomi, mm. ekonomin, till följd av att inkomstklyftorna ökar. Mm. Eh, för det blir det på grund av att fattigare människor har, konsumerar mer av sina inkomster än vad, än vad rika gör. Mm. Så att när inkomstklyftorna ökar då, då drabbar det efterfrågan. När löntagarna har mindre och kapitalägarna mer, mm. då blir det lägre efterfrågan i ekonomin. Mm. Eh, och det gör att finanspolitiken eller penningpolitiken måste liksom, så att säga, vara expansiv. Därför, så om inte inte går gå liksom ner igen långsiktigt låg tillväxt. Mm. Och i Sverige och på andra håll så har det varit Riksbanken som har gjort det jobbet. De har, eller centralbankerna. Mm. Och då har man sänkt räntorna kontinuerligt. Eh, vilket har gjort att det har blivit billigare att skuldsätta sig så att mm. man har kunnat ha haft en skuldfinansierad konsumtion mm. istället. Eh, framförallt i USA så är det väldigt tydligt med den här skuldfinansierade mm. konsumtionen. Eh, Ja, det blev det, är liksom det som delvis satte igång hela, hela finanskrisen. finanskrisen. Mm. Ja Jo, men deras tillväxt var ju väldigt lånekonsumera. Man mm. kunde omförhandla liksom sina huslån och få ut massa cash mm. och konsumera. Det var det som drev amerikansk tillväxten. Mm. Men som jag pratade om tidigare, här med, med alltså att vi har gått med, med underskott i bytesbalansen, det betyder också att vi har, kunnat låna ut, vi har kunnat låna ut till USA de mm. pengarna som har skapats här och så. Eh, men också i Sverige så har ju hushållen skuldsatt sig allt mer och köpt allt dyrare eh, hus. Mm. Och det har varit liksom en en, en, hus, eller en bostadsbubbla som har göts av, av uh, skuldsättningen. Mm. Eh, men man, ju närmare man kommer noll liksom, i räntan, vilket man har gjort till slut, mm. ju, då har man ju liksom förbrukat räntevapnet. Mm. Så att nu när räntorna är på noll, så kan man inte använda dem längre. Eh, man kan använda alltså, andra metoder, men liksom, verktygslådan för centralbankerna blir ju liksom mindre och allt mindre. Mm. Mindre och mindre. Mm. Och Det sätter ytterligare press på att man borde stimulera finanspolitiken. Och det hände ju, det den här långsiktiga stagnationen har man ju diskuterat ett tag nu efter finanskrisen. Och mm. det är en liksom debatt som kommer igen från 30-talet. Mm. När man också pratade om, om ojämlikheten som en källa till lägre efterfrågan. Ja mm. det har ju varit en, alltså om man ska bara sätta in just det i ett perspektiv så kan man väl tänka att Piketty och de här är den, liksom har varit en stor del utav den debatten efter finanskrisen. Ja. Mm. ja, precis. Men jag måste säga bara det att den här som alltså Magdalena Andersson pratar om att spara i ladorna mm. då lämnar hon ju över ansvaret på, på, för, för den ekonomiska politiken på Riksbanken. Mm. Eh, så att de var tvungna att sänka räntorna mycket mer. Mm. Vilket har ju visserligen upp hållet efterfrågan är hypsatt- men det har också skapat en bostadsbubbla. Mm. Så att den privata skuldsättningen- mm. är en konsekvens mm. av att hon sparar- ladan och mm. offentliga finansland. Mm. Vi är med och bidrar det... till den här sparandet. Och... Ja, ja. och då kan man fundera på- vad är det vi får ut sen? <laughs> när, när hon väl öppnar ja, ja. plånboken- ja. Liksom, eller ladan. Ja. Mm. Ja. Vi hade kunnat ha haft en bättre- vårdskola omsorg. Vi hade haft mycket mm. bättre integration. Mm. Vi hade kunnat ha haft- fungerande- liksom, bostadsförsörjning och infrastruktur mm. eh, och förvisso en högre statsskuld säkert mm. men vi hade sluppit den privata eh, privata skulden mm. Så det, För nu ligger det, skulden istället utplacerad på eh, bostadsrättsinnehavare runt om i, ja. i hela landet mm. ja. ja, inte bara det, folk lånar ju till bilar och till allt möjligt men Ja, men den största delen är ju bostadslån mm. Mm. Precis nu funderar på vart vi ska efter det här. Jag hade ju en plan. Eller, om vi säger så här då, Vad är det för möjligheter Sverige har egentligen för att då vända det här läget? Om vi säger att en dag vaknar liksom Magdalena Andersson upp och tänker att nu, nu har jag, jag måste kasta allt det här över bord. Nya metoder krävs. Och så säger vi att hon, hon ringer till Lars Anland och Lars Anland säger det här borde du göra. Vad, vad är det då för, vad är det då för liksom verktyg som eh, Sveriges finansminister skulle kunna använda sig av för att ändra det här? Är det att bara spendera mera pengar? I, i ja, det skulle lösa, ja, det skulle lösa väldigt mycket tror jag. Jag är ganska övertygad om att det. det skulle mm. lösa väldigt mycket. Och även alltså det skulle lösa integration, det skulle lösa, mm. alltså, om energiomställning, det är så bostadsbrist det skulle lösa brist inom välfärden generellt och, så mm. och dessutom då så skulle det få fart på ekonomin mm. också och minska förmodligen inkomstklyftor och, och mm. För det, som har, det finns ju någon slags eller har funnits någon slags debatt inom vänstern i alla fall som handlar om det här med lånefinansiering och eh, liksom skattefinansiering. Vi har en ganska låg skatteuttag idag av kapital till exempel. Um, eller låg och låg, men betydligt lägre än, än tidigare i alla fall. Man har sänkt skatten och tagit bort en massa skatter, kapitalskatter till exempel. Eh, är det någonting som, eller har du, har du någonting att säga i den debatten om liksom, låne versus skattefinansiering? Jag tror att båda sakerna behövs, behöver absolut eh, beskatta kapital mycket hårdare jämfört med arbete. Mm. Jag har en kompis som jag snackade med igår som har ett eget bolag och han plockar ut allting i aktien, en väldigt stor del av sin inkomst, i, i skatteutdelningar. Mm. Eh, och då skattar han bara 22 procent mm. på det. Eh, liksom period. Mm. att ta ut hur mycket som helst. Mm. Eh, så att, ja, det är så som många gör. Det är mm. inte rättvist. Det blir, en, det blir ju tvärt emot en progressiv skatten. Mm. Mm. Det är helt galet. Mm. Så det, behövs, ja, det, det skulle behövas eh, både högre skatter men också liksom, stora samhälleliga investeringar eh, som blir lånefinansierade. Att man höjer statsskulden helt enkelt. Mm. Ja, precis. Och, och jag tänk, som jag pratade om tidigare så alltså, mm. jag tror jag att offentliga sektorn behöver växa som mm. andel av BNP. Där, mm. För att det är där de stora behoven är. Alltså, mm. Det är jättefint att det finns företag, privata företag men om man, ska, man måste ändå tillgodose de grundläggande behoven- att de funkar helt felfritt och perfekt- mm. Mm. innan man går vidare på mindre viktiga behov- mm. som självförverkligande- eller eh, liksom att man ska äta en god middag på en restaurang. Det är inte lika viktigt. Mm. Ja, det är inte lika viktigt. Det kan man göra i, i andra hand. Mm. Mm. Och det blir väl smärtsamt tydligt under en sån här kris- Eh, föreställer ja. mig, eller för mig blir det helt uppenbarligt ja, liksom vad man, eh, var ja. man behöver lägga pengarna mm. Ja, visst eh, Jättebra En sista fråga som jag har som, han, som är något som är lite snårigt eh, tycker jag att förstå det är något som vi har diskuterat också på redaktionen och som min kollega Jonas Elvander har skrivit en del om eh, mm. som handlar om eh, hur man skulle kunna använda centralbanken för att finansiera regeringarnas budgetunderskott. Mm. Skulle du kunna förklara lite? För i Storbritannien så, så gör de så nu, vad jag förstår. Ja. Mm. Vill du förklara? Ja, det gör de. Ja, det gör de ju egentligen och har gjort... Um... I, överallt i världen, vi har även gjort i Sverige, Riksbanken har köpt enorma mängder statspapper mm. eh, av banken och finans, finansiella system. Eh, och i USA så är det samma sak. Federal Reserve är ju mm. en av de största fordringsägarna på amerikanska staten. Mm. Eh, och vad man gör då, att man kan ge liksom, staten kan ge ut nya obligationer, nya statspapper för att finansiera sin verksamhet. Mm. Eh, sen så, så säljer man det på den öppna marknaden. Liksom. Mm. Eh, och sen köper centralbanken upp det av banker och pensionsfonder och så vidare. Mm. Eh, det är det som tågården är. Då, för mm. att man vill inte, Det ska vara en risk för att det ska bli inflation. För att man har liksom, historiska erfarenheter av hyperinflation i Tyskland och så vidare. Där, mm. där man har gått liksom, direkt och bara tryckt pengar för att kunna fylla. Liksom, eh, eh, ja de behoven som mm. finns och då har det kunnat bli inflation. Mm. Eh, och det är det man är rädd för. Så då har man olika lagar och, och överenskommelser så att man inte får göra på det sättet. som i maastricht fördraget till exempel så finns en, det finns en bestämmelse om att man inte får göra så. Då. Mm. Eh, nu har ju Storbritannien lyckats slippa det, tydligen, och det är ju bra. Därför att vad som händer är att man ju berikar bankerna på kuppen mm. och finansbolagen. Mm. Och varför ska man gå ett omvägen via dem? Jag mm. förstår inte det riktigt mm. vad, vad är logiken? Man är rädd för hyperinflationen i, i Tyskland för typ 100 år sedan. Mm. Mm. Och Zimbabwe och sådana här konstiga mm. grejer. Men så länge man fortfarande har inflationsmålet fast mm. så borde man kunna... Jag ser ingen anledning till varför inte eh, liksom, så här, Riksbanken skulle kunna köpa direkt av staten och mm. slippa ge upp bankerna massa pengar på kunderna. Så det är egentligen, det skulle Riksbanken kunna göra idag. Alltså man tänker att Riksbanken har för liten verktygslåda så är det här, skulle kunna vara ett sånt om man, om man får det för för avtalet Eller om man gör ett undantag. Ja, ja, alltså det, det är väldigt mycket det som man har använt. Den, det, det verktyget i verktygslådan så att säga, det är det mm. som man har använt i väldigt stor utsträckning. Mm. Att, att, att Riksbanken har köpt upp statspapper. Mm. Från, det, är det, det är det man har gjort för att liksom Ja, sänka marknadsräntor då. Mm. Eh, men eh, det, man beriker bara... Mm, men men för att kunna gå runt liksom... För att inte behöva sälja dem på den fria marknaden så att säga. Är det det? Ja, det, jag, jag tycker att det är bara en onödig mm. omväg mm. som dessutom är orättvis. Mm. Mm. Eh, men jag tror inte vi kan göra det tyvärr just på grund av masterstiftfördraget. Där kanske, där kanske britterna gjorde rätt så mycket mm. ur... Mm. EU och kanske att Italien gör rätt i att spekulerar i det också över mm. den anledningen. Mm. Men det här, är, det är bara, alltså, jag tycker inte vi ska gå hur är det Men det är en, det, är en, det en tycker jag, så jag kan stå för den, jag kan stå för ja, okay. den ja, ja. Ja, okay. mm. Men um... jag tycker EMU, EMU är mycket mycket sämre än vad EU tycker. Ja, ja. Nej, men givetvis. Men sen så är vi ju, menar jag, fastlåsta? av ja. eh, EU på en massa sätt för att kunna... Liksom... Ja, bland annat. Must, must ja, bland eh, ett boktips för det här det är eh, Adair Turner eh, som eh, har skrivit en bok som heter Between Debt and the Devil mm. där han diskuterar just den här problematiken att man, man är rädd för inflationen eller eh, en, en statsskuld eller, så, att säga, så att man... man köper upp statsskulden från, från centralbankens sida. Mm. Han är chef för, eller han var chef för Storbritanniens finansinspektion och han har pläderat för det här och fått ganska mycket stöd för det. Men det ses fortfarande som lite för radikalt. Men jag tror att det är just den sån här kris som vi upplever nu som kan få världen att tänka om. Mm. Så att jag menar, lösningarna finns här mm. till hands när vi behöver dem. Mm. Men det, måste, det som måste till är en förändring i huvudet på, på på folk, framförallt mm. och politiker det, det jag säga. Jättebra tips eh, Jag passar på att tipsa om att alla borde prenumerera på Flamman eh, Det är eh, tuffa tider för tidningar eh, i allmänhet och små tidningar som eh, levererar nyheter på en socialistisk grund i, i synnerhet. Eh, så därför så, eh, får ni jättegärna teckna en prenumeration på Flamman om ni gillar den här podden eh, och inte ännu prenumererar. Eh, jag säger ett stort tack till dig Lars och hoppas att eh, vi hörs någon annan gång i något annat sammanhang. Ja. Eh, väldigt välgörande att du, ditt eh, perspektiv får synas i i den stora debatten, på den debatt och så vidare. Ja. Det är väldigt väldigt, väldigt bra. Ja, tack, så tack. på återhörande helt enkelt.